Ja. Slå igång du då. Va? Slå igång och klappa. Ja. Jag sitter som en... Jag ska försöka synka det här då? Nu. Jag kan ju inte sitta som folk. Ja. <laughs> Tack för den, mor. Det är mammas gener. Q. Q. Mm. Välkommen till ett nytt avsnitt av Beard Soup Records. Det här är avsnitt... för långfredagen Vad Jesus schema fullspikat. <laughs> du börjar med ett litet skämt här. Ja, men det är påsk. Ja. ja. Vill du höra ett skämt? Det är avsnitt 28 skulle jag säga. Ja, ja. ja. Och det är påsk. Ja, har Den du fler? Är. Påsken är en äggande högtid. Men maten är ganska hårdkokt. Nej. Det där var lite... Ja, men vänta här. Det, det, det finns massa här. punkt nu tror jag. Heter. Det där var lite roligt. Har ni påskkris hemma? Nej, ja. Eller va? Nej, vi har inte påskkris. För vi har köpt en hel del rullar med plastpåsar förra veckan. Åh, om du ska vara så här tråkig så går jag hem, Anton. Ja, Anton heter jag. Ja, jag heter Thomas. Vet du vad det stod på Jesus kors? Nej, glad påsk. Nej, det gjorde <laughs> inte. Men det hade ju varit konstigt ifall det gjorde. Hans, hans död var egentligen det första skämtet. April, april. Så då har han ett ja, upp alla påsk. Ja, <laughs> Jag var inte död. Nej, jag menar ju det. Ja. Välkommen till den hedniska podden Beardship Records. Där vi säger blasfemier och sjunger. Sjunger vi också. Ibland baklänges. Ja, ja. Vad har hänt sen senast? Inte så mycket. Nej. Eh, När börjar du, vad har hänt? Sen ses, mm. sest ses, <laughs> ses? ses. Jag börjar prata göteboska Det känns som alltid att det är jag som har gjort saker ja. Du har väl gjort massa saker Ja det har jag men jag vill inte dela med men, Jo det vill jag <laughs> men <laughs> jag brukar inte komma på jag, jag får liksom black out varje gång vi sätter oss vid micken Men det här är ju ett, här ett ljudläggningstillfälle om du tycker Vill ha ett sånt eller ska jag dra en kort historia? Nej men eller ska jag ha Ljud. lite inledning? Antons ljudlagda anekdoter, det är ju lite som en ja, återkommande skeende i mitt liv. Ja, mm. jag ljudlägger dem ja. Ja, jag har varit och gjort en gastroskopi. Jag kan ha en liten jingle där. Gastroskopi. Nu ska jag gå igenom hur det går till. Ja. För övrigt kan man ju ge bort gastroskopi som en gåvan till någon när de fyller år. Det vore ju en så här trevlig överallt. De som säger att de har allt, de har fan inte gjort en gastroskopi. Jag känner så här att first things first, vad är en gastroskopi? Gastroskopi innebär att man slärger ner en kamera. Och nu undrar du, en kamera, det kan man ju inte slärga. Men det är ingen systemkamera vi pratar om. Nej. Men man, man får ner den här kameran ner i halsen. Ja. Och så trycker de ner den och så går den längs alla gånger ända ner till magsäcken. Ja, men ja vad nice. Ja, och så kollar de i magsäcken så att allting ser bra ut. Och så kan de även ta såna vävnadsprov som det kallas från magsäcken. Men du måste vara bra jävla nyfiken om du vill veta vad som syns där nere. Liksom. Jag var jättenyfiken. <laughs> men det måste ju vara någon anledning. Varför skulle du kolla ner i magen? Ja, jag hade... Svalt en... <laughs> svalt, en grej. Jag svalt som inte skulle vara där. Jag svalt en kompis. <laughs> som inte, jag fick inte... Nej. Jag sket blod. Ja, trodde jag. Ja. Trodde jag. Ja. Men jag kanske inte var det. Kanske var du bättre. Ja, eller pannan som hade för mycket järn som släppte när jag kokade en gryta. Inte vet Jag, jag kände i alla fall att jag bo, borde kolla upp det här. Så jag åkte in. Jag åkte in, jag satt med bilen. Startade bilen. Uh, var inte alls särskilt nervös Jag tänkte att ja, men det är en liten hårstråskamera Som de ska stoppa in i mig som mm. inte kom. Knackade på Kom två äldre kärar och, Tjena, tjena, nu, dig, vi ska stoppa kameran i Ja, ja det jag så jag då Lägg det här på sidan Och så börjar han prata då och förklara Så alltså, det gå till så här då att Du ska öppna munnen Och så ska jag föra in kameran då försiktigt ner i halsen Och så ska du få andas lugnt och så kan du, kommer det bli att du får svälja ner kameran. För det ska ju öppna sig där i strupen ja, där. Lättare sagt än gjort kanske. Nej men jag tänkte att ja, men det blir väl inga problem. Tills jag såg kameran. <laughs> Och den var inte alls hårstrås smal som jag trodde. Utan det var trädgårdsslangsbred. Ja. Och jag tänkte, ja okej okay, ja. Jag ska har du svalt en trädgårdsslang någon gång? Det har jag har aldrig prövat. <laughs> som, på sin höjd har jag väl satt en denniskorv i halsen. Men det är ju typ samma storlek. Eh, Okej, okay. ja, jag lägger mig på sidan Och de börjar föra in den här Försiktigt eh, Och så andas lugnt Jag har fått någon bedövande spray i halsen också Och de trycker ner den där Och jag spyr direkt uh! <laughs> Och så försöker jag ta det lugnt och så Andas, andas Och så trycker de ner den där Och sen så blir jag full i Och då säger de, ja ah, nu vill jag att du ska Sverige." Men har du prövat Sverige? Alltså... Det känns som att vi är så farligt nära så flickan skämt här hela tiden. Men jag har, jag har liksom ja, ja, ja. håller på dem. Här, okay, ja. jag har på dem. Mm. <skratt> ja, jag vet inte vad jag kan jämföra med. Men tänk dig att du har en trädgårdsslang nere i halsen. Så ja. ska du försöka svälja. Ja. Det var inte det lättaste jag gjort. Nej. Men jag lyckades och så åkte de ner och sen så kände man den åka som en liten orm i magen. Så här. Ja. Man kände, det här, kommer, det här kommer du känna, för det gjorde ju inte ont. Nej. Det var bara konstigt. Jag de ner i magen och så tog de ett prov. Och så drog de upp den, men de drog upp den ganska fort. Mm. Det var som att han slet upp den. Ja. Jättefort. Typ som när man drar av ett plåster. Eller när man ska vaxa benet. Jag sitter bara helt i skräck. Jag kan, in, jag kan bara säga ja och nej. Nej, ja, men det var ju bara... Och så kom det lite kräks. Och så sa jag tack så mycket. Tack, det ser bra ut. Och så åkte jag hem. Det såg bra ut. Ja. Men hade du magsår? Eller varför gjorde du den här men jag gastronom? trodde att jag hade magsår. Ja. Men det var ju inte magsår. Så det gjorde det helt onödigt. Ja. men. Ja. <laughs> Jag hade väl äta blodpudding eller någonting. Jag vet inte. jag eller? Men nu har jag gjort det i alla fall. Så ni som känner att ni inte har gjort allt i livet och känner att ni vill pröva nya saker så kan jag rekommendera gastroskopi. Ja, klicka av det på bucket list. Gör det. Ja. Vad har du gjort? Uh, ja, spela tv-spel. Okay. <laughs> Nej, Jag var varit ute och grilla och sådär. Jag var varit på isen. Ja. ja jag pimplat. Du har pimplat. Jag har varit på pimpel Har du fått någon fisk? Jag fick eh, 600 gram fisk. Ja, men va, va, av vilken sort? Abborre. Ah, ah, Tre borre. stycken. Tre stycken? Ja, och det gjorde att jag kom på femte plats i den här pimpeltävlingen och fick ett och ett halvt kilo crunchy big banana eh, bars. Uh, det var oväntat pris ja, för en ja, fisk tävling. Det det. Alltså sådana här ch chocolate bars. Ja, men för att man ja. tränar och sådär. Ja, ett och ett halvt kilo banan. Bananschoklad. Det är det, det, det som man längtar efter så mycket. Ja. Mm. ja okay. Så nu luktar det banankoklad när jag pinkar. Och abborre då? Ja, jag äter abborre och <laughs> banankoklad hela veckan. Kan jag göra en smulpaj med bananschokladbarsen och abborren? Åh gud vad skämsigt. Som det inte vore skämsigt nog det här. Alltså. Ja. Men nu har vi ju inga fler. Det är helt om. Vi har, vi har ju tömt ur de här trädgårds-sessions. Jag har kollat min dator. Ja. Jag har inte gjort det mer skämmigt. Nej. men finns inget mer. Nu. Jag har faktiskt hittat en grej här. Jaha. Eh, det är jag som försöker sjunga som Tom Waits. Ja, men det gör ju du jämt. Ja, men här är när jag <laughs> inte hade hållit på med det så länge. Och det ja, okay. låter bara som att jag är sönderknarkad ungefär. Det låter som att jag har fått ett gastroskopi-ingrepp. Ja. Eller ja. att du sjunger med slangen i käften. Det gör det Det nog. Eh, vi lyssnar på den bara. Jag ber om ursäkt i förväg. I'm not asking for much you're asking me, But in case I'll it anyway I know my love is tough, but least it's free My taste is simple and my black, it's free. I'm all lost, but else That's right, a bad seed. <laughs> Together around them, we're conquered world. Some may escape but they won't get far. The drunk and the I wonder who they are. Some may escape us, but won't <laughs> the Broncos, they us, but won't get far. They all will because I wonder who they are. Who they are? You know what's all <laughs> man? What are you talking <laughs> Symbol Why don't, <laughs> Why don't you take three All now And I've been Who will they Get yourself down listen to me Top luck A bad seat I'm all out of luck But what else can I be Top luck It's free Now gather around the well conquer the world And don't make escapers they won't get far <laughs> They'll be cut wonder who they are Who they are Who they are Recorded with a potato. Recorded. Det låter som att det är en kväll på Lucky Bar det ja, jag vet inte fan, varför jag gjorde det här? Alltså jag fick bara lust att sjunga som en jättekonstig farbror med mörk röst och det här är och ju en, en av sån här här rock. Ja, utan någonting under. Ja. Den här låten, jag har ju skrivit texten, det är Tough Luck från mitt band Domino Adjesi. Ja, men jag hör det, jag kände igen låten. Eh, den låter ju inte alls så här i original, <laughs> men jag fick väl, det var väl någon ljudtest jag gjorde någon gång var. Ja, ja, ja, vilket härligt ljudtest. Ja. Det, ja. Mycket märkligt, Vet varför inte håller jag, jag på så säga det om det här. Nej, jag tror jag ska ta ett glas vatten. Ja. Jag ja. har blivit torr i mun bara av att lyssna på det här. Anton. Ja? Jag tänkte att du ska få leka en liten lek här. Vad kul. Mm. Anton har fått på sig hörlurar- och det här är ett litet ljudlandskap- som jag ska kasta ut dig i. Okej. Okay. Det här är en lek som jag kallar för Random Soundscape. Okej, okay. ja. Och jag har lagt ut musik och ljudeffekter- och lite dialog också på måfå- mm -hmm. som du ska nu göra en berättelse av. Jag ska tolka det här ljudet och göra en berättelse av det här. Ja, det är ungefär som att du är inne i en film- Ska jag berätta medan jag lyssnar? Hur vill, du att, hur, ska, hur vill du lägga upp det här? Ja, du får typ eh, prata lite för dig själv och eh, försöka interagera med ljudeffekterna och eh, de som pratar med dig. Okej. Okay. Det ja. roligaste med det här är att jag minns inte riktigt vad det är för det här är bara grejer som jag hittar på internet och bara slängt in helt på måfå. Så att jag såg går in i en slags karaktär då? Ja, jag tänkte typ att det är en däckare kanske. Okej, okay. men ska, hur, hur ska jag berätta det då? Ja, men ungefär så här. Oh, jag vaknade upp. Eh, okej, okay, det är jag-form då. Ja. Okej, okay, oh. okay, ja. Okej. Yes. Ja, du, du kommer märka alldeles eh, snart. Jag är, är. orolig. Or du och får spänn. inte förbereda dig i någonting utan här kommer ljud. Får Ja, okej. Okay. Ja, men då kör vi. Jag klubben måndag kväll och... Rök du en cigarett. I'm not oh. you're me, du vet om att du spelar ditt ljudklipp, va? Huh? Du spelar din låt. Oh, okay. <laughs> din Tom Waits-låt, tycker jag. När den <laughs> <Man> börjar sjunga. <laughs> I mean, yes, jag vet inte vad jag ska kommentera. Okej. Okay. Yeah. Hörde du det bra, då? Ja. ja. Nu. Mm. Nu. Ute i vintergatan. I rymdskeppet Atlantis sitter jag ensam och dricker en öl. Det skummar. Jag sitter själv. Jag är gasig i magen. Men jag dricker ändå. Stjärnorna tindrar såklart ur mitt fönster. Och jag kommer ihåg när jag var på stranden. Och hade köpt en mikrovågsugn som... Värmde min billig spanpizza. Och det var en tjej som skrattade. För hon tyckte att jag hade köpt fel. Så jag sprang tillbaka till affären. Och höll nästan på att bli påkörd av en bil. Bilar. Jag tittade en extra gång. Och Micron började pipa. Han stod inåt hälsike. Och då kom det en hund helt plötsligt. Och tänkte ta den av mig. Men jag slog han i huvudet. Och han... Tyckte inte det var så kul Det gjorde ont på hunden En trummis satt och spelade Och nu slutade han att spela För jag laddade av min pistol Och sköt honom Och där stod tjejen Och hon tyckte jag uppenbarligen det var kul Och sen fick jag ett pris Och mikron glömde jag lämna tillbaka Fast det var ingen mikro Det var en bomb Och jag dog här jag dog här. Och på något vis. Så hamnade jag i dymden. Det är nu. Bra. Ja! Bra jobbat, det där kan vara bland det svåraste jag gjort. Ja. Alltså. ja. Men eh, jag tyckte att du skötte det exemplariskt. Ja, tack. Eh, tack. Är du redo för en till? Nej. Nej, men här kommer <laughs> okay. en till. Ett ja. Random ljudcollage som du ska bara. Ja, du fattar. Jag fattar. Det regnar ute. Jag är tre år och har köpt min första speldosa. Som spelar en jätte melodi. Men på något sätt så dras jag till den och tycker att den är... Nu kommer Åke. Han kör rattfull och tutar jämt när han kör förbi. Stop! Nu skrek Åke till mig och jag tittade på Åke. Jag vet varför jag är här Åke. Jag är tre år för fan. Nu ska Åke visa sin penis igen. För jag sagt åt honom att han inte får skjuta på offentlig plats. Nu kommer polisen. Och jag är jätterädd. Du är inte min mamma. Det är hon inte. Hon är inte min mamma. I don't have a father. Jag har ingen pappa heller. Sa jag på engelska av någon anledning. I don't like you. <laughs> See, jag gillar inte Åke. när han håller på. <laughs> I hate <you>. Jag hatar... <laughs> I need it! I'll get it! Jag behöver speldåsen, och jag kommer ta den. Ja, det är mitt schizofrena jag som pratar med mig själv. Here we go. Nu tog jag bensågen och såg av min egen fot. Det tyckte jag var kul. <laughs> När jag var liten. Och <laughs> var bland det roligaste jag visste. Och ankerna skratt. <laughs> ankerna skratt. Och nu kommer jag på att det var ju inte så jävla kul. För benet. Only four. Försvann. It's not actually nothing to be seen here. Just trees. Kommer polisen. och Tittar såg bara träd. Ja, gärna en bulle kanske. Jag ja. Så. Så. där gick jag utan mitt ben. Men då tänkte jag, jag såg jag väl av det andra benet också. Så jag såg jag av mitt andra ben. Och nu har jag inga ben. Jag köpte en cd-skiva med konstig ankmusik och satte i bilen och åkte med åken då. Mycket bra jobbat Anton. Ja, en applåd till. Ja, okej. Okay. Och en fanfar. Åh, oh, jag var alldeles svettig när jag sitter Det här var kanske det konstigaste vi har gjort <laughs> hittills. Alltså. Oh, vad roligt. Uh, jag, jag, så har så inte ens, jag har inte ens lyssnat på det här utan jag har bara lagt in grejer på måfå. Men det vart ju en historia det här. Det blev en, men det vart ju lite olika former. Ja, var, var det du personen, som var jag? den lilla flickan? Ja, det var min pojkrust. Jag var ju tre år totalt ja. och pratade på engelska av någon anledning och använde bensågen. Åh, herregud. <laughs> ja. Nej, men du, vi går vidare bara. Okej. Okay. Ja. Anton. Ja? Vi har fått någonting i Dropbox också. Ja. Ja, det här är från eh, Tessan Gardell. Jaha. Jajamensan. Vi ska lyssna på vad det är. Det är många klipp. Jaha. Oj. Ja, det, det var ingen fel på din ljudanläggning utan det var vad hon har skickat in ett brus. krig. Det lät som hon var på ett flygplan kanske. Ja, vi tar ja. nästa. Ja. ja, jo men något fordon är det allt. En traktor. Det är också ett brus. Ska vi gissa en jumbojätt kanske. En elefant. Ja, vi kommer... Jag börjar ana ett mönster men vi tar nästa klipp också. Ja, ja. Här har vi en rytt. Det här är ju en skördetröska Rokato, eller någonting. Ja, vetar gammalt också. ånglok. Ja. Oj, intressant. En jordfräs kanske vinkelslip. Vi har ett sista klipp ja. också. Jag anar hur det låter på ett ungefär, men vi tar för det. Det kanske blir förvånande. <skratt> det hade jag, jag hade inte väntat. Det där var det. oväntat. Ja. Det där var ett vinglas. En traktor. Nej, det var ett vinglas. Större storleken. Jag känner igen Stor det där. Storlek, ja. Ja. Du känner igen det där, ja. Mm. ja just det. Åh, vad kul. Det här blir ju roligt. Ja, vad ska vi hitta på? Det blir väl en rytmisk eh, låt. Att man åker tåg till Stockholm och undrar sig ett glas vin på tåget. Ja, var det tåg? Det lät ju som ett gammalt ångelok tycker jag. Men ja, eller en symaskin kom... eller någonting? <tryck> var det en syönta vi hör nu? Ja, det kan ju vara en syönta också. Först en symaskin och sen en skördetröska och sen mm. en traktor och sen tar man ett glas vin. Det kan ha varit en gastroskopi också. Det här var ju som en ljudberättelse, det också. Ja. Ska du testa och kommentera det? Ska <här> <tryck> du att testa att kommentera det? Jag vaknade en morgon... Av ett brus inuti mitt huvud. Det här måste få ett slut. Det är bara dunkade och dunkade. Men till sist så kände jag att det här är ju inte ett brus inuti mitt huvud. Jag har ju somnat. På ett tåg. Vad fan är jag på väg någonstans? Ja, jag hade ta mig finkan somnat under ett tåg. Jäklar var det var knaggligt i ryggen när man kände rälsen bara studsade mot ryggkotorna. Ja, till slut så fick jag ju plats där i första klass och det var ju bra för ryggen och allting och där sålde de till och med vin. Skål! Ja, det är ja. en ljudberättelse helt plötsligt. Ja, det var det ju. Ja. Då är vi klar med den. <laughs> ja, vi, vi kanske kan göra musik av den också. Ja. Vad heter den där... Train Tom. Och så är det ett tåg som ja. ett ansikte. Vad det ett ansikte? Ett ansikte. Tom tror jag heter. Eller Jerry. Nej, han Nej, heter det är väl Thomas? Säga, det. Thomas the Train. Thomas the Train. Ja. Det är ju som det. Thomas the Tank Engine. Ja, är inte han vidrig? En vidrig uppsyn. Ja, vackert namn i alla fall. Ja, jo, men det har han. Ja, men det, det säger äh, ingenting om. Jo, han ser ju lite psykopatisk eller psykedelisk ut. Ja. Skrotnisse var inte heller så kul. Kommer du ihåg Skrotnisse? Oh, top topp tre. Topp tre? Topp tre barnprogram som skrämde dig när du var liten. Oh, Skrotnisse och hans vänner. Ja. Det var ju för fan, gick inte att titta på. Nej. Men, men mänskliga händer. Ja, jag säger som min farfar ja. Men hur, vilka fula gubber. Vilka <laughs> fula gubber. Ja, men de var ju fula. Ja. Och mörk runt ögonen och pratade upp och ner med käftarna. Så här. Ja. Robert Gustafsson gör sin första roll där faktiskt, som Kalle. Jaha. Ja. Är han Kalle han? Ja. Jaha. Skrotnisses ja. mekaniker. Nu kommer Kalle. Det är en fin pojke. Han är inte så smart men... Jag kommer att tänka på Bertil samtidigt som jag drack vatten. <laughs> ja, du hör ju. <laughs> ja. Andra plats måste ju vara morran i Mumin. Ja, men just ja. Men ja. det här har vi ju redan ja. tagit med. Liksom. Det har vi faktiskt gjort. Och vildvittrarna kommer ju definitivt på första ja. plats. Men då tar och jag Thomas The Tank Engine på tredje ja, plats. Ja, vi gör det. Eh, och så tar jag Skrotnisse på andra plats. Ja. Och på första Bils plats... Vilse i pannkakan, klart <laughs> Ja. Bils Nej, du. Bankkakan. På andra plats, Ika i rutan. Ika i rutan, ja. ja. Mm. Men musiken var ju väldigt bra. Så vad heter det där? Simpor och grodfötter? Kom Ej, åh, ja, men okej, okay. då blir det ju svensk... Jag, jag kör en svensk version av min ja, topp tre-lista över saker som skrämde mig som barn. På tredje plats, simpor och grodfötter. Hette det simpor? Simpor och grodfötter. Simpor och grodfötter. Ja. Åh, så jävla äckligt ja. program. Gud Någon slags eh, fiskmänniskor som bodde i en lägenhet och de hade liksom ja, skit på sig, ja. rent ut sagt. Ja, det var ju skit. Ja. Ja. Gärar och tentakler och... Ja. Uh, och, och så på andra plats Ica i rutan. På första plats rädda Joppe. Död eller levande? Det, just den titeln Nä. tycker jag är ganska fascinerande. Nu, nu kommer jag ja. in i din lista här. Ja. Men rädda Joppe. Mm. Död. Mm. Eller levande? Ja det var lite skrämmande som barn. Det var ja, men det. Alltså, det introt var så mörkt. Liksom. Definiera rädda liksom. Om man räddar någon då kan de ju inte vara död. Nej, precis. Eller skiter barnet om... Ja, men okej, han dog Joppe, men vi hittade ju honom. Rädda Joppe, döda tillbaka Joppe här. Det, det är alltså ett barn som har en mullvad. Ja. det det? Ja. ja. Och han brydde sig inte om han var död då. Så länge han fick tillbaka honom. Nej. Och han var räddad i inossens. Ja. <laughs> ja, tyvärr då. Joppe blev överkörd av sopbilen. Men här det får Joppes tass hittar vi här. Nej, var det så i ett avsnitt? Nej, Nej. Det var det ju inte. Nej, okay. det, det hade inte förvånat var. mig. Alltså <laughs> barnprogram förr i tiden var inte att leka med. Nej, det var det ju inte. Det med. var ju liksom psykiska trauman hela uppväxten. Ika Nord skulle jag ju komma till. Då. Ika Norde. Ja. Ika i rutan. Ja. Musiken tyckte jag var riktigt bra. Ja, okej. Okay, ja. liksom mm, men pom, men pom. vad tyckte du var läskigt med Ika i rutan? Ja men hon klädde ju för fan ut sig till ett skelett ibland. Jaha. Ja. Hon lekte i Spöket pangaballongar Kunde hon säga okay, liksom ja, ja. Hejsan alla barn Här är Åke Åka ett skelett Han ska döda dig <laughs> Typ så <slut> och... död eller levande åker kommer att dra ner byxorna på dig När du ligger och sover <slut> Till exempel kunde hon säga okay. Nej det sa hon inte men <slut> <slut> <slut> <what> <slut> ungefär. Det var det du hörde i alla fall ja. Det var det, så du tolkade Men musiken tyckte jag var bra Ja Och it goes without saying på första plats att ju vill i pankakan. Men mm. Staffan såg, Westberg var ju... såg vi vill se pannkakan? Ja, men det gick i vi, Genom våra föräldrar, de säger ju alltid att det är den förlorade generationen när det kommer till barnen. Ja. Staffan Westberg körde ju också Lillstrumpa och Syster Yster. Det var... Stor, stor potätten! Ja. Det är stor potät. Ja, men han, han var mycket konstig även på 90-talet. Jag måste ju nästan... Jo, ett vilsepannkakan. Ja. För senare bruk. Jag vet mer. Du, heter han Västerberg eller Västberg? Staffan Västberg. Staffan Västberg, ja. Han hade ju någonting som hette snarkofagen. När jag gick i ja, första klass kanske. Det jag jag var igen. sju år. Snarkofagen. Och det var också bara väldigt konstiga saker. Han klädde ut sig till någon tals kung. Och han skulle gå på på Dan och han var ett spöke också. Ja, det... Han gjorde lite som man ville. Och så hade han den här konstiga eh, dialekten som är från Luleå kanske. Luleå, men han ja. pratar så här. Men det var en bra topp tre. Ja, nu har du ju rivit upp massa gamla sår Gamla sår, ja. mm. Men eh, vi får väl ta och göra bra musik istället då. Ja, vi du... har ju lite tuff tuff ljud här nu. Ja, mm. men du, det skulle ju behövas lite... Text till det här. Ja. Vad skulle du säga om vi tog en idé som vi haft förut? Som när vi hade Jasmin och ja. gjorde alla din låten så försökte ju du ta hjälp av din mobil att skriva text. Jag kommer du ihåg det. Mm. Mm. Vi skulle kunna, ja för att det var bara några veckor sedan. Ja, du ihåg det. Det är sant. Ja. <laughs> Men eh, vi skulle kunna ta vår mobil till hjälp igen och bara trycka så här: Next. Liksom. Ask your phone. Ja. ja. Det kan vara mobilpoesi. Kan vara mobilpoesi ett... kan vara en stående punkt, ja. Har du någon jingle för mobilpoesi? Ja, den kommer här. Ja. Mobilpoesi. Ja, jag har tagit fram min mobil här. Ja. Eh, och så har jag bara... Jag har gått in på engelska nu. Ja. Och så har jag bara klicka nästa, nästa, nästa. Så ger ju den en förslag. Och så får du välja ett av de här tre förslagen som man får, va? Ja. ja, då ska vi se. Kingdom of God and the other day. And I will be able to get the cheapest prices on new cars and vans with the same delivery day. Ja, det var ju inte så kul. Men det rimmar ju. Ja. Men du, vi tar ja. på engelska. Eller vi tar bara uh. svenska istället. Oj, förlåt. Ja. Det var en bit av kameran som kom upp nu. Efter min gastroskopi. <laughs> <laughs> Älskar man knyta ja. an säcken i slutet. Bara för det så har jag kvar dig i podden. Ni vet väl om att jag klipper bort alla rapar som... Anton får ur sig N med några slinker förbi. Det är ju liksom en halvtimme du klipper bort egentligen av gaser från ja. min kropp. Uh, ja. Ni som är patrons, ni kan gå in och lyssna på ett avsnitt som bara består av rapar. Det är alltså på <laughs> www.patreon.com-beard och Det är ni betalar för. Då kan ni betala en dollar, två dollar, tre dollar... 5 dollar kan ni betala till oss om ni vill eh, att vi ska fortsätta med den här podcasten. Och då får ni höra på Antons rapar och massor av extra avsnitt. Tretton stycken tror jag det finns oh, vid det här. Eller tretton. Okej, nu kommer jag tillbaka till min mobil här. Ja. Den har förutslagit den här texten. Det här är bullshit. Vi har en podcast som inte kan uppvisa det som gäller. Kontrollera dina vänner och bekanta. Jag är en ful och gammal byrå idag. Det kommer bli grymt. <laughs> <What fan? laughs> yeah. okay. Jag gör en lite snabb nu också. Ja, gör jag en du också. Jag, jag, var kul. jag, jag skrattade bara. lite för gott åt det där. <laughs> Oanständig älskar att åka tåg. Och det var ju en himla massa majonnäs. Och det var ju en himla, himla massa majonnäs. <laughs> ja, slut. Det är refrängen. <laughs> det är refrängen. <laughs> Men... <laughs> Du, jag, jag, jag skaldar ut en, nästa min så här. Ja. Ungefär som Tåström. Ja, men gör det. Tänk att Tåström läser en dikt. Läser Eller då blir det ju, vad heter han, Bruno K. Öjer. Bruno K. Öjer? Ja. Han, han, det är han som har gjort den här, jag frös. Jag hade inget att leva för. Han, han läser så där konstigt, så okay. läser han sina dikter. Ja. Så jag ska läsa det med Bruno K. Öjer feeling. Gör det. Från min mobil. Okej. Okay. Borde du ha lite bakgrundsmusik till det här också? Vi lägger in det sen. Ja. Har du möjlighet att komma hem till Sverige? Vi kan ses igen och igen. Sätter vi igång med träningen igen. Det kan bli kul med lite folk och folk. Och sen kanske en halvtimme innan så kan du få hjälp av min familj. Och mina tankar Test, test, test, etc, etc iTunes, test Det är alldeles för långt till lördag Jag har nackspärr och det är svårt Det här har ju balla ur fullständigt Kan jag få alltså. göra den också? Ja, gör den. Fan vad gej att jag inte har bokat flyg Hej klassen som är så himla allmän Kan du handla på mig? Hur blev Eskils svampkostym då? <laughs> har din mobil hittat på svampkostym? Svampkostym har jag tydligen skrivit någon gång på den här telefonen. Och det har den lagt på minnet. Det har den lagt på minnet. Ja. Eskils svampkostym. Hur blev den egentligen? Ja, nej men alltså, jag tycker ju att vi... Det här tar... måste ju vi ha som en stående punkt. Ja. Thomas. Det här jag... är ju fantastiskt. Mobilpoesi. Mobilpoesi. Mm. Men ifall du som lyssnar har en skämskuddelåt eller ett ljud eller någonting, det är bara att skicka till vår Dropbox. Det finns länkar i beskrivningen till det här avsnittet. Har vi gjort musik idag? Det här har varit ett jävligt konstigt avsnitt om du frågar mig alltså. Fråga mm. Framtidstomas. Ja, vi, eh, vi ringer på. Ju, ju, du får göra det här nu. Vi ringer på hos Framtidstomas ja. så får han förklara hur det här gick. Ringer du då eller ska jag göra ja. Ja, det är Thomas i framtiden här och jag är ute i verkligheten, jag är på isen, jag håller på, det är långfredag och då ska man vara på Lillsjön till exempel och grilla korv och sådana där saker. Men eh, jag tänkte att, att ni eh, ska väl för fan ta och göra det här som ni alltid säger i slutet av varje avsnitt. Sätt igång med det bara eh, så går jag hem sen och klipper färdigt det här på, på något jävla sätt. Jag vet, vet inte hur jag ska lyckas få färdigt det här till på söndag, men det blir säkert skitbra till slut. Ja, men som sagt, gör det där som ni har sagt att ni ska göra. Så, hej! Ja, <laughs> ja. ja. okej. Okay. Han lät ju inte så glad, men det, det var ju kul att, eh, att höra att han finns i framtiden, att han lever och sådär. Ja, men det är ju bra. Ja. Det är ju alltid skönt att återkoppla. Jag förstår inte hur du har gjort det där, att Nej. du kan höra Nej, men det, det är liksom klipp. Det är klippt. Det är, klippt, liksom. ja, det är redigering. Ja. Så han ser tillbaka på oss nu. Ja, just det. Ja, det är häftigt det får Ja, men vi får väl göra som han säger då. Ja. Eh, det är helt enkelt dags att ta tjuren vid hornen och göra färdigt. Eh, ja, du vet. Ja, precis. Lätt det så här? Nej men alltså, nej. Jag måste skriva en engelsk teknisk manual. Vad jag tror att framtidstomas <laughs> menar. Vad menar han? Ja, det är ju en, en flamingo lärde koka kaffe. Ja! Ja. Att, vi får väl göra den då? Ja, vad fan. Jag har ju sagt, jag har fått en tröja. Har du fått en tröja? Ja, med flamingos på. Jaha. Det ser jag som ett tecken. Ja, vem ja. har du fått den av? Min mor. Din mor har gett dig en flamingo t-shirt. Ja. Hon har kaffe också. Nej, du har jag har ätit en sån här kaffebryggare Du har gett med en glasbehållare för att jag tappar min i gårvet. vet. Uh -huh. Man fick glasplitter. Har du känt det när du dricker Att och får glas i Ja, jag börjar bli lite ledsen på det. Man får ja. alltid lite glas i käften när man dricker kaffe. Ja, men lite kaffe där och, och så måste man göra gastroskopi och kolla och att, ja. Är det därför du har haft ont i det magen? Det kanske att... är därför. Ja, för att din för kaffebryggare att... är trasig så du får glas i dig. Jag dricker glas ja. på veckorna och undrar varför mår inte jag bra i Nej. magen. Nej. Ja, men vad bra att vi har löst det. Det är som morgår och ärtor. Men du, ja. eh, ska vi förklara en flamingo lär dig koka kaffe? Nej, men ni vet ju det. Hur vi det är vi vet ni det är som är dedikerade även, men vi kan väl spela julklippet som ja. skickades till dig. En flamingo lär dig hur man kokar kaffe. Ah. En flamingo lär dig hur man kokar det. kaffe. Vad heter de ifrån... Koka ja. Burra TV. Koka Burra TV, smyck och kanal 6 om jag inte missminner mig. I början av 2000. Mm. Ja, exakt. Och då råkar jag se, det, det gick ju jättekonstig tid på dygnet. Och jag råkar se det här och det bara ätsade sig fast på min nätinna. Och den här låten finns inte att få tag på hel och hållen. Utan bara de här få sekunderna som vi fick skickad till oss av podcasten Filer till kaffe. Just. Tack så mycket Jocke Boberg ja. som skickade. Vi har för övrigt medverkat i den. Ja, med din lilla lägenhetslåt Kom, köp min lägenhet är med i rave-avsnittet av filer till kaffe Det var ju ganska kul Ja, och oväntat I rave-avsnittet, verkligen Men okej Vi sätter väl igång med en flamingo lärde koka kaffe Då måste man ju ha en bas Spelar du bas? Hur låter det då? Fan, vad konstigt att spela Bättre då det är framtidsanton som ja, spelar. Ja. ja, det var bra. Vi måste ju lyssna på den ordentligt. Mm. En är hur man kokar kaffe. Den är ju väldigt eh, kort. Det låter som en bastuba, va? En flamminkol är hur man kokar ägg. Ja, vi måste ju fortsätta och minnas hur det var. Ja, där. jag tror en flamingo lär dig hur man kokar kaffe. Mm. En flamingo lär dig hur man kokar ägg. I, nästa, I avsnitt. nästa avsnitt lär han dig att räkna matte. Sen så får han dig att odla sen skägg. Så får, sen så lär han dig, Att han lär bara. Ja. Sen så lär han dig hur man odlar skägg på något vis. Ja. Det får nog nästan vara bra så. Jag tror det. Mm. Okej, okay, jag spelar bastuba. Ja. Låt det så här. Åh, oh, man blir så trött i läpparna. Mm. Jag lägger på ett midi-trumsätt. Ja. Är det någon slags, vad heter det? Såhär, kastan eller någonting? Ja, någonting eller, så. Eller det heter bara block, va? Block, ja. ja. Det ligger någon konstig synt där i bakgrunden som också bara... Oh, en mm. pad. Pad. Och så är den det kommer man med kluckljud. Och det här bruset, det har vi ju fått, i, det kan vi ju klippa in ifrån tessan ju. Ja, det kan vi göra. Hennes tåg kan ju komma in där som ett brus. Ja, men vad bra. Vi slår ihop allting och då har vi ju äntligen en flamingo lärde koka kaffe. Ska vi ha ett riktigt pampigt avslut på den här också? Eller ska den bara dö? Jag tror <laughs> den ska få dö. <laughs> Boom! <laughs> ja. Ett vanligt beardsuppslut ja. helt enkelt. Ja, men vi lyssnar väl på den Ja, då. vi gör Ska vi döpa det här avsnittet till det konstigaste avsnittet någonsin? Ska vi döpa det till en flamingo lärde hur man kokar kaffe? Ja, ja. ja det kan ju. inget annat makes sense. Nej, nej, Ja, men här kommer den i sin helhet. Eh, tack och förlåt. En Ta flamingo i hur man kokar kaffe. En flamingo lärde hur man kaffe. En flamingo hur man kokar ägg. Avsnitt åtta, lärande, det. i avsnitt nio, det, jag Ja, jag tror vi är klara. Ja, det är en propp hjärna ja. <laughs> ja, men ja. jag kan säkert klippa ihop någonting av det där. Ja. nästa vecka så kommer vi ha gäster. Ja. ja, ifrån Finland. Ifrån Finland typ, eller mitten. Och vi kanske pratar om 80-talet. Ja. Då kommer vi vara mycket mer stringenta och ha bättre innehåll. Det kommer bli en riktigt häftig låt också. Ja. Och det är det Jocke och Tage som vi tar hjälp av i ja, en yes. annan podcast som heter 85-95. Men det blir näst, nästa vecka. Mm. Det ser vi fram emot. Men tills vidare så önskar vi er alla till er alla. En riktigt glad gastroskopieundersökning. Glad påsk tänkte jag säga också. Yeah. Men ett ägg. Ett...